Vikleniile lui Scapin, comédie de Molière. Le vesele pe care le veți auzi s-au petrecut la Napoli, minunatul oraș despre care se spune să vezi Napoli și apoi să mori. Ei bine, eu sunt de altă părere. Gândesc că este mai folositor să trăiești și să faci haz pe seama nătărăilor avuți și zgârciți pe care este obligat să-i slugărești. Să râzi de ei, jucându-le tot felul de feste, cum fac eu. În acest secol al XVII-lea, nătărăii sunt mai ales așa zis și oameni de viță nobilă, să pun de ifose și pentru care suprema fericire e punga doldora de aur. Din această pricină ne socotesc pornirile tinereștile ale inimii, chiar când e vorba de propriilor copii. Noroc că mai suntem și noi pe aici. Dar înainte de a da fru liber povestirii, ei cred mai bine să faceți cunoștință cu eroii acestor vesele întâmplări. îngădiți să încep chiar cu mine. Eu sunt Scapin, valetul lui... Leandre. Așa-mi spune. Sunt tânăr, mie inima plăcărate. Iubesc și sunt iubit. Ca mine, eu mă numesc Octav. Ca orice personaj de rangul meu, am și eu un valet. Cu voia dumneavoastră, eu sunt valetul Silvestru. Iar eu sunt Zerbinet, Îl iubesc pe leandră, Dar în calea dragostei noastre sunt multe piedici. nu e așa, ea simt. Așa e și în talea dragostei mele cu Octav sunt tot atâtea piedici Pe mine mă cheamă Jeront Mă cunoaște întregul oraș Sunt neguțător cinstit și respectat de toată lumea na mă cunoaște întregul oraș Poate când datorită mie și ai trimis mărful cu bile până hât de parte Ești cunoscut și peste țări și mări După cum ați auzit, eroii s-au prezentat singuri. Ar mai fi de pomenit Nerin, doi Hiasinte și Carl, un șmecher oarecare. Așadar, să începem povestirea. Eram la Napoli, într-una din piețele orașului, unde Octav, din calea afară de nefericit, sta de vorbă cu baretul său Silvestru. Ce triste vești pentru o inimă îndrăgostită, cumplite deznădește. Ai aflat în port silvestre că se întoarce tata? Da Că sosește chiar în dimineața asta? Chiar în dimineața Și că vine să mă însoare Da cu o fată domnului Geront. A domnului Zeron, Că fata a fost trimisă din Taranta aici, tocmai pentru asta. Da. Și veste e aflată de la Unchi meu. De la unghiul dumneavoastră? tata i-a comunicat un scris. Un scris. Și apoi că unghiul știe povestea noastră. Întreaga poveste. Haide de vorbește odată, nu mă lăsa să-ți scot cuvintele cu creștele din gură. ce mai putea adăuga? n a uitat nimic, domnule Octav. Dăm cer puțin un sfat. Spunem ce să fac într-o împrejurare atât de cumplită. Sunt tot atât de necăzut ca și dumneavoastră și tare aș avea și o nevoie de o povată. Când da? a aflat tata ce s-a întâmplat, se va bate asupra mea, deodată, trezită o gen nu facă cerul ca eu să scap numai cu atât Dar tare mă tem că sunt sortit Să plătesc și mai scump nebuniile dumneavoastră Parcă văd o ploaie de ciomege Prăvălindu-se pe spinarea mea Ceruri, cum să ies din în încurcătura asta? Trebuie să vă gândiți mai înainte de a intra în ea Domnule Octav, Bine, bine, bine, bine dar ce trebuie să fac? Ce hotărâre să iau? Iată-l pe scapă Poate el ne va ajuta să-i din încurcătură Scapea vino aici! Ce s-a întâmplat, nobil Octav? Pietul meu scapea, sunt pierdut, sunt deznăteșduit Cel mai nefericit om din lume Cum așa? Da, se întoarce tata cu domnul Jerunt și vă să mă însoare Ei și unde e nenorățire? Vai, nu cunoști pricina neliniștii mele? Nu! Nu depinde decât de dumneavoastră, să o aflu curând. Și eu știu să alin, să fiu părtaș la suferințele celor tineri. pentru dacă ai putea născoci, dacă ai putea găsi ceva ca să iei din încurcătură, ți-ai datora mai mult decât viața. Ca să spun drept, când mă amestec, puține lucruri mi se împotrivesc. Cerul mi-a dat, fără îndoială, harul să mă pricepe a scornit, de duh, a. galanterii năstrușnice, cărora nu mai de rând le zic șmecherii. A. Și pot spune, fără să vă laud, că nu s-a văzut încă meșter, mai priceput ca mine, era sfărilor, și care să fie câștigat o faime mai mare ca mine în această nobilă Da, Astăzi scusința nu e la preț și de când cu necazul pe care l-am avut într-o anumită împrejurare, m-am lăsat pe gubaș. Dar ce s-a întâmplat scapând? O poveste cu prilejul m am pus rău cu justiția. Cu justiția? Da, s-a portat foarte urât cu mine. Și m-am supărat atât de tare de nerăconoștința veacului, că m-am hotărât să nu mai fac nimic. Da, ajunge, mai bine povestiți-mi ce vi s-a întâmplat. Da, da. da. știți capen, că acum două luni, domnul Geront și tata au pornit într-o călătorie pe mare, fiind tovarăși de negoți. Știu Și că Leandru și cu mine am fost lăsați de tații noștri, eu sub supravegherea lui Silvestri, iar Leandru sub tata. Da, și am îndeplinit treaba cât se poate da, de bine. Sigur. Eh, scurtă vreme mai târziu, Leandra a întâlnit o tânără de o rară frumusețe. Cândva această copilă fusese găsită de niște ghicitori ambulanți, veniți de departe și crescută de ei. Leandr, cum a văzut-o, s-a îndrăgostit de ea. Știu și asta. Cum suntem bun, prieteni, Mi-a mărturisit dragostea lui și m-a dus să văd fata care ți-am spus e foarte frumoasă. Apoi, zile întregi, nu mi-a vorbit decât despre ea. Îi slăbea peste măsură frumusețea și grația. Îi lăuda inteligența și farmecul conversației, din care îmi reda până și cele mai neînsemnate cuvinte, se lindumă să le găsesc deosebit de spirituale. Mă certa uneori, mă învinuia de nepăsare față de arsăția iubirilor. Nu văd unde vreți să ajungeți. Într-o zi, însoțindu-l spre corturile ghicitorilor ambulanți, unde urma să-și întâlnească iubita, auzim dintr-o căsuță de pe o stradă lateralnică vaiete și suspine. Întrebăm ce se petrece. O femeie ne spune că am putea vedea acolo la niște străini ceva vrednic de milă. Și că numai dacă am avea inimi de piatră, n-am fi mișcat. Curiozitatea m-a făcut să-l pe Leandră, să vedem despre ce e vorba. Intrăm într-o săliță unde găsim o bătrână Ce trăgea să moară De iată de o slușnică și de o tânără fată Numai lacrimi Erau niște sărmane străine scăpate cu viața De pe un vas care se scufundase Bietele femei rămăseseră fără bani Și nu aveau niciun cunoscut în orașul nostru Dar dacă ai fi văzut-o pe fată Te-ar fi uimit frumusețea ei O altă ar fi arătat înspăimântătoare În starea în care se afla Și totuși, așa cum ni se înfățișa Strălucea fermecătoare și întreaga faptură nu era decât drăgălășenie și grație Acum bănuiesc unde vreți să ajungeți Nu scapem, dacă ai fi zărit-o, chiar așa cum am văzut-o eu, ai fi găsit-o minunată Mă îndoiesc, chiar fără să fi văzut, îmi mi dau seama că era cu totul și cu totul fermecătoare Știi, lacrimile ei nu erau din acele lacrimi neplăcute care sluțesc fața, plângând, aveau o grație adorabilă Iar durerea ei era cea mai frumoasă din lume Îmi închipă să și un păgân ar fi îndrăgitor rândul oameni, suntem cu toții nu? După câteva cuvinte prin care am încercat să potolesc Suferința acestei ființe încântătoare atât de îndurerată Am plecat de acolo Întrebându-l pe Leandră ce părere are despre fată Mi-a răspuns reci că O găsește destul de frumoasă M-a supărat indiferența cu care îmi vorbea Și n-am vrut să-i dezvălui tulburarea pe care mi o stârnise în inimă farmecul ei să da. Dacă nu scutați povestea, să mai aici până mâine. Da. Lăsați-mă să o isprevesc eu în două cuvinte. Ascultați ca Da. În aceeași gripă, inima domnului Octav, ia foc. Simte că nu mai poate trăi dacă nu se duce să o mângâie Desele lui vizite sunt respinse de slujnică Devenită prin moartea mamei, guvernantă mm -hmm. Dumnealui e desperat îi se spune că fata deși fără avere și fără crotire E de neam ales și că dacă n-are de gând să o ia de soție Să-și vadă de drum cine, e de dragoste mm -hmm. Domnul Octav stă de vorbă cu el însuși da, Se frământă, judecă, cumpănește, se hotărăște Și rezultatul de trei zile iată a cu această tână m murit. rămurit mm, Da, și acum, colac peste pupăză Întoarcerea neprevăzută a tatălui Care nu era așteptată decât peste două luni Descoperirea tainii căsătoriei noastre De către Wink Și cealaltă căsătorie pe care aceștia Vor să pună la cale cu fica domnului Geront De la nevasta lui de-a doua Cu care se spune că a fost însurat la tarent Unde mai pui sărăcia în care se zbate ființa iubită Și neputința mea de veni în ajutor a? Asta e tot? Asta tot? Pentru nimica toată vă pierd firea? Silvestre, te va Mare și burduzanos ca o butie, și nu ești în stare să ticluiești ceva, să și un și etic baci ca să ieși la rimană. La naiba cu nerozii. Adevărat, cer, nu m-am zestrat ca pe tine și n-am dibaciat ta, dragă, scapen, ca să ajung să vă pun rău cu justiția. Iată, iubita mea, i-a scumpa mea soțioară. Octav, Octave, adevărat, i-a spus Silvestre doi cimele. mele. Tatăl tău s-a întors și vrea să te însoare. Da, frumos, i Simt. Și vestea asta mi-a dat o cruntă lovitură. Dar ce văd? Plângi? Unde ce lacrimile astea? Spunem, mă bănășești de vreo necredință? Nu ești sigură de dragostea acest sport? Da, Octav, sunt sigură că mă iubești, dar nu și că mă vei iubi veșnic. Te poate îndrăgi cineva și apoi să nu te iubească viața întreagă. Am auzit, Octav, că bărbații sunt mai puțin statornici și că patima lor se stinge tot atât de repede pe cât de ușor se aprindă ah, Scumpa mea, eu simt. Atunci inima mea nu-i făcută ca celorlalți bărbați și îmi dau seama că te voi iubi și dincolo de mormânt. Vreau să cred că simți ceea ce spui, că vorbele tale sunt sincere. Mă tem însă de o putere care se va împotrivi în inima ta Dulcilor pe care le ai pentru mine Tatăl tău vrea să te însoare cu altcineva Și sunt sigură că voi muri Dacă mi se va întâmpla această nenorocire Nu, nu frumoasă, simt. Nu există părinte care să mă poată sili să-ți necredincios Fără să o fi văzut măcar Am prins o dușmănie de moarte Împotriva acelea pe care mi-o hărăzesc ei Hai, te rog, te rog Nu mai plânge, iubita mea, Iasint Căci lacrimele tale mă ucid dacă sunt gata să-mi șterg lacrimile. Așa Și voi aștepta răbdătoare hotărârea cerului Cerul va fi de partea noastră Nu ni se va împotrivi dacă îmi rămâi credincios? Fii sigură, îți voi rămâne Voi fi deci fericită Iată-i Dacă ar vrea, ar putea să ne fie de mare folos în toate necazurile noastre și să nu mă mai în altora Dar, dacă mă rugați mult de tot amândoi, poate că... Dacă ajunge să te rugăm ca să ne ajuți, atunci te rog fierbinte, ia cârma bărci Dumneavoastră, tânără stăpână, nu spuneți nimic? Ca și el, te rog din suflet, ajută iubirii noastre. Da. E, da, trebuie să fim oameni de omenie. Bine, s-a făcut. Am să mă ocup de dumneavoastră. Voi știți să te răsplătesc scapea. Nu, nu, nu ce răsplată. Dumneavoastră, tânără stăpână, duceți-vă și fiți fără griji. În ce vă privește, tânără stăpână, da? fiți gata să-mi cu dverzienie întâlnirea cu tatăl dumneavoastră. Știți că întâlnirea asta mă face să tremuri dinainte. Am o fială născută pe care nu o știu, învinge Totuși, la prima ciocnire trebuie să vă arătați dârzi, da, da. altfel o să vă duc de nas ca pe un copil. Da, da, și... Haideți, străduiți vă să luați o mută serioasă. Da. Și acum o încercare ca să vă obișnuiți Repetăm puțin rolul dumneavoastră da, și da. Să vedem dacă știți-l jucați bine. Haide, fața hotărâtă, capul sus, privirea țintă. Așa. Mai, mai, mai. Ha, în felul acesta? Da, e bine. Acum imaginați-vă că sunt tatăl dumneavoastră și răspundeți-mi hotărât ca și cum i-ați răspunde lui. <coughs> Mă îndrăznește călosule, becbedeule, păcătosule, fiu nedemn al unui tată ca mine să apare în fața ochilor mei după ce te-ai descrăpălat, după sprava mârșavă pe care am făcut-o lipsă lipsa mea. Astea-s scădări mele, respectul ce mi se cuvine, stima ce mi-o porți. Hai la pungașule, să te însorci fără încuvințarea tatălui tău, să te legi pentru o torie tainică. Răspundem mescabitului! Răspundem de șuteatul sau și eu ce pot să-ți spui! Ei, dragi, ce-ți rămas, așa, mac? bă? Fiindcă că l-am văzut pe tata. Tocmai de -aia nu trebuie să rămâneți ca la poarta nouă. E bine, voi fi mai dărs și voi răspunde cu tărie. Sigur! De Sigur! Uch! Ia-te l pe tatăl dumitale! Ce arune sunt chiar tu! Da, stați unde, băntiți! Ce frică? ca un niere! Da, să nu lăsăm pe vot să-i aștepte. Ce se i spun? Ce să-i spun? Vorbesc eu. Tuții de miso! Domnule! Iată, sunt! Da, sclânțele! M-a chiar priceput al tine, lor, drasne! Domnule, sunt încântat că v-ați întors! Bună ziua, scăpăm! Halal de cine Silvestri! Piozat mi-a smutat ordinea! Și fii mi-a s-a purtat foarte cu minte, lipsa mea. Am ce zici! Văd că sunteți bine Tascara, nu spui nimic Silvestre, uh, uh. secatură, nu spui nimic. Ați cărătorit bine? Da, destul de bine, dar lasă-mă să mă tu pe Silvestre, uh. De ce? N-ai auzit ce s-a întâmplat în lipsa mea? Parcă am auzit eu ceva. Cum ceva? O asemenea fără de lege nu numești tu ceva? Da, nu e glumă. dar sunt de părere că nu ar trebui să faceți atâta gălăgie. Ia eu sunt de altă părere. Nu s că costat toate motivele din lume să fiu furiori. Sigur, și eu am fost când am aflat isprava fiul dumneavoastră. Ba m-am supărat atât de tare că l-am și certat. Întrebați-l cum l-am mai scrămânat. Dar apoi mi-am luat seama așa? am chipzit că la trei vorbiri nu-mi chiar atât de vinovat pe cât s-ar crede. Ce nu chiar atât de vinovat că s-a dus în sensoare un Tron cu o necunoscută? Ce să-i faci soarta? Iată cel mai grozav argument din lume. Nu ne mai rămâne decât să înfăptuim toate crimele, să înșelăm, să ucidem și să spunem ca să ne dezvinovățim că am fost împinși de soartă. Părerea mea este că fiul dumneavoastră a fost tărât fără voia lui în asta. Hm? Și de ce s-a lăsat atât? Ați vrea să fie tot atât de înțelept ca dumneavoastră? Tinerii sunt tine și nu au atâta cumpăniri ca să facă numai cei bine. Mm. Și le-am, al nostru, în ciuda tuturor povețelor noastre, în ciuda dolșenilor mele, a greșit la rânduri. Poate chiar mai rău ca fiul dumneavoastră. O să vă spun dată ce este a făcut. Dar dumneavoastră, n-ați fost când la tânăr și n-ați făcut nebunii ca pe mm. lumea. Mm. Am auzit că vă avea o destul de bine cu femeile. Că vă bucurați de treceri la cele mai deocate frumusețe de pe vremuri. Uh -huh. Și că nu începeți vorba cu vreuna fără să duceți treaba până la capăt. Mm -hmm. -i? Asta e de veri, că <laughs> la mama gini, la stringări, n-am ajuns până unde a ajuns el. auzit dumneavoastră să se însoare! Ce ar fi putut face? Vede o tutură fată care îl îndrăgește. Pentru că de la dumneavoastră asta să fie iubit de toate femeile. <laughs> o găsește fermecătoare, îi face vizite, îi șoptește cuvinte dulci, suspine galeș, se aprinde. Ia, nu se poate împotrivi stărințelor lui. El își încearcă norocul. Iată, îl prins pe când se afla cu ea de părinții fete Și îl obligă să o ia de dumneavoastră. Ați vrut să se lase ucis? Tot mai bine surat decât mort, nu? Mie nu mi s-a spus că lucruri s-au petrecut așa. Poftim, întrebați-le pe Silvestre, nu vă va spune altceva. Hai, spune Silvestre, a fost un cu de-asila? Da, da, da, domnul. Vedeți că nu vă am mint? P ar fi trebuit să se ducă imediat la un notar și să protesteze împotriva silnicii. Tocmai asta n-a vrut să facă. mi a fi să desfac căsătoria. Să desfaceți căsătoria? Păi da, chiar așa voi face. Ce, n-am de, de tată? Ba mai am acum și argumentul, și nici timpul să fie un ăsta Nu-l cuvință. Nu-l cuvintă? Fiul dumneavoastră. Vrei să admită că a fost teamă și că a fost stili să se căsătorească? Deci, prin gânie ce să recunoască. Înseamnă să-și facă și și un rău și să se arate nedemn de un tată ca dumneavoastră. A nu-mi pasă. Nu, nu, nu. Trebuie spre ce lui și a dumneavoastră să spună lumii că a luat-o de bunăvoie pe tânărul lui soție. Și eu vreau spre mea și a lui să spună contrariu. Altfel îl dezmașnesc. Nu no, să-l dezmașteniți. Eh. că e așa. Nu o să-mi desmoștenesc fiul? No, vă spun eu. Cine mă poate împiedica? Chiar dumneavoastră. N-o să vă lase inima, sunteți o fire bună. Chiar foarte bună, dar nu neargam. Nu știu bun, Ba când vreau, sunt chiar rău. Dar barbarie asta mă scoate, miserite. Du-te să-l Du-te de-l de pe nerușinatul de fimiu, În timp ce eu mă voi întâlni cu jăcut, ca să-i zbundurerea mea. Ah, oh, de ce? De ce nu mai am pe fica mea, pe care ciegul mi-a răpit-o, ca să o facă cu moștenitoarea întregimele mele aveți? A plecat? Hmm? N-am ce zice. Ești cineva scapă? Treaba merge strună. Pe de altă parte, ne trebuie grabnic bani ca să avem din ce trăi și creditorii să ne pustesc din toate părțile împotriva noastră. Lase și... am eu un clenci. Îmi în spargă însă capul să găsesc un om de încredere care să joace rolul unui personaj de care am nevoie. Mm. Stai, stai! Mm. Ia uite-te la mine. Mm. Așa, ia în fundă spălăria până peste ochi, ca un derbeder. Așa, proptește dintr un picior, pune mâna în șod, prostogorește ochii. Ia, fă câțiva pași ca o rege de paradă pe aici, așa, așa, cât se poate de mine, Am găsit omul de care aveam nevoie. Urmează-mă, Silvestre, cunosc eu taina ca să schimb mutra și voce. A, te rog, te rog din suflet, cel puțin nu mă pune să am de face cu justicia. Haide, just, haide, vom împărți mă rog. primeștile ca frații. Și trei ani de ochnă, mai mult sau mai puțin, nu pot fi o piedică în care am unui suflet care vrea să devine nobil. A. dacă sufletul lui Silvestre n-a devenit pe dată nobil, în schimb purtătorul lui strunit de mine a devenit un personaj fioros. Cum arăta, fără îndoială a fi putut să bage însperieț pe oricine, cu atât mai mult pe domnul Argant, care neștiutor și-i de vorbă cu domnul Geront. Dar desigur, domnule Argant, vremea e bună și chiar azi vor fi printre noi oaspeții din Tarent. Doar că sosirea mele nu prea găsește lucrurile tocmai bine pregătite pentru cele ce aveam noi de gând Și ceea ce mi-a spus despre fiul dumneavoastră spulberă, na, spulberă în chip ciudat planurile pe care le-am făcut împreună Vă făcăduiesc să dobăr această piedică Prelegea mea, domnule Argant Educația copiilor este un lucru căruia trebuie să îi te consacri cu toată stăruința uh -huh. Mergă, așa o fi, de ce vrei să spuneți cu asta? Că dacă l-ați fi mustrat ca un bun tată, fiul dumneavoastră va fi cruțat de necazul acesta uh -huh. Foarte bine, înseamnă că dumneavoastră l-ați mostrat, mai serios pe dumneavoastră. dumneavoastră Desigur, desigur și aș fi grozav de furios pe el dacă mi-ar face o asemenea postnă Și dacă acest fiu pe care, ca un bun părinte, l-ați mostrat cu atâta grijă, ar fi făcut una și mai boacănă graal meu A? Mai boacănă? Ce vreți să spuneți? Vreau să spun, domnule Geront, că nu trebuie să ne grăbim, să condamnăm purtarea celorlalți Și că cei care vor să defăim mese, ar face mai bine să se uite în jurul lor, să vadă Nu cum v ceva? Nu pricep, nu pricep această similitură Păi pricepe probabil foarte curând. Ați auzit vorbindu-se ceva despre fiul meu? Mm, tot ce se poate Și ce anume? Păi, văzându-mi supărarea scapana al nu mi-a spus povestea decât în limii mari. Mm. Ați putea afla așa mănunte de la el sau de la altul. Mm. În ce mă privește, mă grăbesc să consult un avocat să hotărăsc ce am de făcut pentru rezolvarea treburilor mele. Mm. La bună vedere! La revedere! ce mai fi și asta? și mai boacă, nu văd cum s-ar putea face una și mai boacănă Doar a te însura fără învoirea tatălui tău este o faptă care întrece orice închipuire Ah, tată Ce bucuros să te-ai întors Binișor, Înainte de orice avem ceva de vorbit Dă-mi voi să te sărut și zic Cum, tată? Nu îngădui să-ți arăt bucuria mea îmbrățișând Am zis... Avem ceva de... de sporcat împreună. Ce anume? Mă rog, ce-ai făcut în lipsa mea? N-am făcut nimic din care să te plânge. <coughs> ai un curaj care mă uimește. <coughs> Pentru că sunt sigur de... nevinovăția mea. Serios? Și totuși scapăm... Mi-a dat oarecare nouătăță Scapea? Ah, numele ăsta te face să roșoși <gri> s a spus ceva despre mine? Aș putea afla ce ți-am rugat? Vom de acasă du te Da și-o Să Și, Dar... și să știi, tălharule, că dacă ai cuteza să mă faci de râs Nu mai ești meu da. Poți să pierde dinaintea ochilor miei pentru totdeauna Dar, tata mi <gri> să facă una casta, ca să mă vândă tati. Uite-l că vine împreună cu actav. Jur că trădarea asta nu va rămâne nepedepsită. <gântă> Ai venit la timp, domnule Nemernic Scapin! Domnule, este Mi-a acordat prea multe cinste cu asemenea complimente. Hacie pe caragiosul cu mine. Lasă că te învaț eu minte. Cu spada asta am să te ucid. Leandru, ce faci? Domnule Leandru, vă cad în nu mi ce vreți să vă ucideți! Leandru! Nu, Octav, nu mă opere, te rog! Vreau să-l pedepsesc pe acest cicalo. Numele prieteniei, Leandru Cruță! Domnule, cu ce v-am greșit? Mă mai intrig Nu, vreau să recunosc el singurul pe care mi-a făcut-o. Da? Vreau să o aud să-mi spadam! spada în timp! e inima să-mi firul vieții cu atâta ușurim! Vorbește-ne, merg! Nu știu nimic, domnule. Nu știți, ar râs eu să Bine, domnule. dacă vreți, dumneavoastră, recunosc că am băut cu prietenii mei. butoiașul de vin de Spania, care vi-a fost dăruit acum câteva zile, că eu am făcut spărtura în butoi și am turnat apă de jur împrejur ca să se creadă că vinul s-a scurs singur. Tu, canalie! Tu ai băut vinul de Spania uh -huh. și ai fost pricina că am certat-o pe slujnică atâta crezând că ea o făcut Da, domne, și vă rog să mă iertați. Da, încântat de ce am aflat, dar e vorba de altă ispravă. De altă ispravă? Vorbește, orice să-i... Da, nu! Da, da e adevărat că acum trei săptămâni... Când m a trimis într-o seară să duc un cesuleț tinerii egiptene pe care o iubiți, m-am întors acasă cu hainele stropite de noroi din creșteri până în picioare, cu fața plină de sânge și v-am spus că niște hoți m-au snopit în bătăi și mi-au furat ceasornicul. Domnule, ceasornicul l-am oprit eu. Tu scăteam, tu? Da, domnule, ca să văd câte ceasul. Află lucruri interesante și am zou, așa un servitor foarte credincios. Dar nici despre asta nu e vorba. Nici despre asta! Nu se cătură! Ceva vreau eu să mărturisesc! Nu, la tot ce am făcut! Asta tot! Nu ai nici pe conștiință nimic! Când tu-i străpungi odată, ai să-ți deschis. Stai leam, leam! Să, și eu să mărturisesc. Bine, domnule vorbesc. Bă. Vă amintiți de vârcolacul ăla de acum șase luni care v-a ciomăgit atâta într-o noapte că erați gata să vă frângeți gâtul în pivnița în care ați căzut fugind? Domnule, eu făceam pe vârcolac. Și asta ca să vă pierd pofta de ne pune pe drumuri noapte de noapte cum aveați nărav. Vă știți să-mi amintesc la timpul și la locul cuvenit de tot ce am aflat acum. Dar să revenim la chestiune și să mărturisești. Ce ai spus tatălui meu? Tatălui dumneavoastră? Nu l-am văzut de când s-a întors. Sigur? Sigur! Îl vor ruga să vă spună el. Bună ziua, domnule Leandru. Îmi pare rău, dar trebuie să vă aduc o veste neplăcută pentru dragostea dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Și cine ești dumneata? Ce Eu sunt un mare care, Carl. Cât privește vestea, iată despre ce este vorba. Ghicitorii ambulanți care au crescut-o pe zervineta dumneavoastră sunt pe cale de a părăsi orașul și nici vorba o vor lua și pe ea. Chiar dânsa în persoană, cu lacrimi în ochi, m-a trimis în mare grabă să vă înștiințez. Și asta nu e totul. Dacă în două ore nu aveți de gând să dați o sumă de bani ca să o răscumpărați, o pierdeți pentru totdeauna. Oh, în două ore? Da, chiar în două ore. și e vorba de 500 de scuzi. Acum mă duc să spun că v-am vestit. Pietul oh, mi scape. Te implor, ajută-mă! Vietul meu scapa Acum că aveți nevoie de mine, sunt viesul -mi meu a ieri, pentru tot ce mi-ai spus și mai mult, încă pentru tot ce mi-ai făcut! No, nu, nu mi-ai nimic, Băgați de mine! Aș fi încântat Ei, nu, să mă ucidesc Nu, te conjur! Dă-ți mai bine viața, slujind iubirii mele, Sca, eh? trebuie să faci ceva pentru leamă! După ce m-au ocărit în halul asta, te conjur să uiți zgânirea mea și să-mi pui la îndemână de băcia ta! Uite, mă alătur rugăminților! Nu, mai port încă în suflet jignirea ce mi-a fost adus! Ei, să lasă supărarea scapă. Ai vrea să mă părăsești scapă. Din pasul cumplit în care se află iubirea mea. Să-mi aduceți din senin nu asemenea jignire. te recunosc. Să, să mă faceți nerușinat, Michel, nemernic, chicălus. nu este toată imța, nu Să vreți să băgați sabia a mine. Își cer no. din suflet tare. Și dacă vrei să mă arunc la picioarele tale, uite, o fac și pe asta, scapă, ca să te implor din nou. Să nu mă părăsiți scape! Prelegea mea scape, nu te mai poți împotrivi. Aha, ridicați-vă, domnule Andră. Și a dată să nu mai fiți așa pornit. Vă gădezi că să faci ceva pentru mine? Să vă gândesc. Dar știți că vremea nu așteaptă. Iar de la tata nu pot ne nimic. Nici o grijă. Ce sumă spunea că vor pentru scumpărare? 500 de scuze. Da, da, 500 de scuze. Dar și dumneavoastră, domnule Octave, aveți da. nevoie de o sumă de bani. Da, da, de 200 de pistole. Nici mie tata, aflând că m-am măsurat fără știrea lui, nu-mi-i va da niciodată. やあ、りょう Vreau să scot banii ăștia, tocmai de la părinții dumneavoastră. Pentru tatăl dumneavoastră, domnule Octav, A? am găsit-o curse. Iar pentru al dumneavoastră, tânărul meu stăpân, cu toate că e o zgrie brânză, ce nu s-a mai văzut, îmi trebuie mai puține tertipuli. Fiindcă știți no. că, slavă Domnului, nu prea îl dă deșteptăcie afară din casă. Dar <laughs> nu mă cu supălare. Nici gând să se mâncați cu el. Și apoi gurile râi spun că nu vă este tată decât de ochii lui Ludii. <laughs> de să te-am scăpat! bine, domnule Andrei, nu puneți la inima, ce dracu. Dar îl zoresc venind pe tatăl lui Octavio. Dacă o să zicem să începem cu el, plecați amândoi și știți vă pe zile să bine bine să jace. Ce rol? Da, da, da, da. Domnule Arganx, ruga dumneavoastră! Mm. Bună ziuați capaia! Pareți urmurat? Vă gândiți desigur la isprana figurii dumneavoastră, nu? S sunt că sunt cumplit de Nu, nu, viața e plină de necazuri. E bine să fii totdeauna pregătit. Am auzit, e mult de atunci, o vorbă din bătrâni de care am amintesc ori de câte ori e nevoie. Ce vorbă? Dacă un părinte pleacă de acasă, trebuie să se gândească la toate necazurile care l-ar putea aștepta la napoiere. Să-și închipie casa arsă, banii furați, A? nevasta moartă, fiul schilodit, fica devenită. Și pentru câte nu i s-au întâmplat, să mulțumească norocului. În ce mă privește, totdeauna au urmat învățătura asta. Și ori de câte ori m-am întors acasă, am fost pregătit să-ți furii. Stăpânilor, dojenilor, jignirilor, loviturilor de picior în spate, ciomegelor, bicelor Iar pentru ce nu mi s-a întâmplat, am mulțumit ursite mele binevoitoare Măsăla, Bine căsătoria asta nerușinată, care este stabilă în calea acelea pe care o plănuisem Este o treabă pe care nu o pot îngădui Tocmai de ce am consultat niște avocații ca să o desfacem. Zău, domnule, dacă vreți să mă ascultați, încercați să puneți capăt neînțelegerii pe altă cale. Știți ce înseamnă procese în țara asta? Ai trebuit, știu, Ai, da, ce altă cale. Cred că am găsit. Mila pe care am simțit-o alineauri pentru durerea dumneavoastră, mi a dat ghest să mă gândesc la un mijloc ca să vă pot scoate din încurcătură. Dintotdeauna am avut eu pentru dumneavoastră o simpatie deosebită. Ai sunt îndată, așa, da, să l Nu gata. M-am dus să-l caut pe fratele fetei, ăsteia pe care a luat-o de nevastă. Pe unul de acei indivizi, gata oricând să se ia la harță, care nu vorbesc decât de snopit în bătaie și cărora le e tot atât de ușor să o moare un om, pe cât le e să dea un pahar cu vin. A? Am adus vorba despre căsătoria asta, i-am arătat cât de simplu ar fi să o desfacem pe temeiul silniciei, i-am amintit prerogativele dumneavoastră de tată și de sprijinul pe care le-ar da la judecată și drepturile dumneavoastră și averea și prietenii. În sfârșit așa ți-l-am învărtit că încuvințează desfacerea căsătoriei A? dacă îi dați bani. Și... Cât a A! La început avea pretenții care îi depășesc cu orice limite. Spune că. Vorbea de numai puțin de 5 sau 600 de pistole. Hm. 5 sau 600 de bullișnice să-l lovească. Hm. Își bate joc de oameni. Așa am spus și eu. Am presprins cu tărie asemenea propunere. În fine, după multă tocmeală, iată la ce rezultat am ajuns. E vremea, mi-a spus el, să mă duc la armată. Sunt siriț să-mi fac roz de cele trebuincioase la oaste și nevoia de bani mă obligă să primesc vrând nevrând ceea ce mi se propune. Îmi trebuie un cal și nu pot găsi o mărțagă care să arate cât de cât cal cu mai puțin de 60 de pistoli. Hmm, bine, dacă e voima de 60 de pistoale, hmm. îi dau. Îmi trebuie armura și pistoalele și astea mai fac încă 20 de pistoli. 20 de pistoli cu 60, ai fi 80. Tocmai. Murt. A fi, îi dau Mai îmi trebuie și un cal să-l călărească valetul meu Care costă și el 30 de pistole. e, atunci se ducă la primare, nu-i dau nimic Doamne vezi ca valetului să meargă pe jos Să doamne. meargă cum îi place, stă pe la fel doamne, nu vă încăpățânați pentru atâta lucru Dați oricât mai să scăpați din ghearele justiție Bine, fie! o să-i dau și acești 30 de pistoli Mai îmi trebuie, a zis el, un cater. E, să se ducă dracului cu catârul lui Asta-i prea din calefară ce vă rog, domnule! Nu deu nimic! A rângă rimitite, de român. Nu deu nici un măgat. Aveți în vedere. Nu, ne, ne, ne, mai bine, mă jude, mă jude. vorbiți! În ce vreți să vă băți? Aruncați o privire la tertipurile justiției. O să vedeți câte apeluri și câte proceduri împovărătoare vă așteaptă, câte jivine vine prin geală cărora trebuie să treceți. Sergenți, procurori, avocați, grefieri, substituți, raportori, judecători și ajutorilor. Din toți ăștia, nu e unul care pentru cel mai mic flac, să nu fie gata să dea o palmă cel mai sfânt principiul de drept de lume. Sergent, vaticului un fast ordin de urmărire pe baza căruia veți fi condamnat fără să aveți habar. Procuror se va înțelege cu pântecul și vă va vinde pe bani gheață. Avocatul dumneavoastră, momit prin aceleași mijloace, va lipsi în ziua procesului sau va bate câmpii. Ajutorul raportorului va sustrage acte importante din dosar. Până și raportorul nu va spune ce știe. Și chiar dacă v-ați ferit cu cea mai mare libăcie de toate astea, nu că vă va fi mirarea, văzând că judecătorii au fost asmutiți împotriva dumneavoastră, fie de fețe prea cucernice, fie de cine știe ce femei cu care au legături. Ascultați-mă pe mine, domnule! Salvați-vă din iadul ăsta! Numai gânduri unui proces mai face să fug peste măr și țări! Și cam la cât să o cotești, catăgaciu. Domnule, pentru catâr, pentru carul lui și a servitorului, pentru armură și pistoare și pentru o mică sumă pe care o datorează gazelui, cere cu totul 200 de pistoale. Da? Da? Da. E, atunci de judecăm. Dacă să vă judecați, veți cheltui bani, nu glumă. O să vă trebuiască pentru cercetări, pentru procură, pentru citații, pentru consiliile juridice, pentru producerea de acte, pentru cercetările procurorilor, pentru consultațiile și predoarile avocaților, pentru dreptul de a vă retrage și pentru copii de a dosare. O să vă trebuiască pentru referatele judecătorilor pe care va fi nevoie să-i mituiți ca să ajungă la concluzii favorabile dumneavoastră, apoi pentru tocmirea procesului verbal de ședință, pentru copii de pe sentințe, parafe, înregistră și notificarea portăreilor, fără să mai vorbim de alte daruri pe care va trebui să le faceți. Dați omului ăștia bani și a scăpat de tot buclucul. Cum? 200 de Pistoli? Da, și mai rămâne și cum câștig. Am făcut o mică socoteală, dând individului 200 de pistoli, economiseți pe puțin 150. Bașca grijile, demersurile și necazurile de care vă scutiți. Nu no, dau 200 de pistole iarul tău capului. Iată, iată omul despre care vă vorbeam. Da? Hai Silvestru, că trăul bine. Scapat! Da. Ia rată-mi și mie, gargant! Tatălui Octav! Pentru ce, domnule? Am aflat că vrea să mă dea în judecată și să desfacă pe calea justiției căsătorie a surorii mele! Nu știu dacă s-a gândit la asta, dar nu vrea să dea cei 200 de pistol pe care-i cer. Zice a? că e prea mult! Moarte! Moarte. Sânge! Sânge. bunare! Dacă-l găsesc, îl fac zob! Chiar de a fi zupui de viu. Da, ce spune? Domnule, află de la mine că tatălui o curajosă curajos, să nu se sperie de dumneata. Nu. El! El sânge moarte! Dacă aș fi aici, aș învinge safia drept să-mi nu, nu, nu, e aici. Asta cine e? Nu, nu, nu, nu e el, domnule, nu e Nu, el. nu e cumva unul din prietenii lui? Nu sunt eu. Nu, domnule, din potrive, e, e dușmanul lui de moarte. A? Aici, a mea, asta îmi place. Sunteți, domnule, dușmanul acestei secături de argant? Da, da, da. da. Da, da. A Viziți-vă pe mine! Încă înainte de sfârșitul zilei Vă voi descotorisi De această secătură de argant Pe cinstea mea! e cu siguranță că domnul argant va ști să se apere Are rude prieteni și servitori Care vor apăra ca un zid protector împotriva furiei dumitare Asta și vreau! prelege mea! Asta și vreau! Răzbunare! Moarte! De ce nu-l găsesc eu acum cu toți Apărătorii lui la un loc? De ce nu-mi iese Înainte, în mijlocul la 30 de oameni? De ce nu nu ne văd se asupra mea, cu armele în mână. Oh. Aha! Cum așa, nemernicilor, cutezați să mă atacați? Haide! Oh. Haide, potaie, Rasca de satul meu! Uite! Băi! nemernici Asta O să vă reeti eu, o să vă piare pofta! Dai! Dai! nu Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! A mers bine? Bravo, silvestru, minuna! Da? Așa! Calori! vesti. Bine că a plecat! Ați văzut, domnule câte cadavre pentru 200 de pistori! Nu mai a rămâne decât să vă doresc noroc! Scapa. Mă rog! Sunt hotărât să dau cei 200 de pistori! Pentru că țin la dumneavoastră, sunt încântat, domnule. Hai să-l căutăm! Am banii la mine. Dați-mi mie, Mă tem ca francile suntet să nu-i treacă prin gând să vă ceară mai mult. Adevărat, da. Mi-ar fi plăcut să văd cui dau banii. Aveți încredere în mine? Ba, da, da, da. Bine, e... dragi domnule, ori sunt să te șmecă sau un om cinstit Una din două, dacă sunt bănuit, nu mă mai amestec și nu aveți că să cautați chiar acum pe altul care să vă scoate din încurcătură. Nu, ai, domnule, nu-mi credințați banii dumneavoastră. bani ia, ia, Nu vă spun să nu aveți încredere în mine. Mai știi, poate vreau să pun mâna pe goroganii dumneavoastră? Aia, ii, spun să... și nu mai ii, ii, ai grijă să-l luați toate măsuile Lăsați pe bine, n-are de-a face cu un prost <gri> Bun, Te aștept acasă Voi veni? fiți sigur. Gata cu unul, nu mai rămâne decât să-l caut pe celălalt oh. ah! Am... Prelegea mea, iată-l dar zice că face să-mi cadă în plasă unul după altul Să vă prefac că nu l-am observat Ce nenorocire neprevăzut Ah, tată, nefericit Bietul meu, Geront, ce ai să te faci? Ce spune despre mine cu o mutra asta plouată? Unde te ai putea găsi? E, e, e, e, ești oră de nu mă mai vezi ah, domnule, n-a fost chip să vă găsesc Nu, stau o fața ta. ce s-a întâmplat? Domnule Ce? Domnule, fiul dumneavoastră... Ha? ce cu fiul meu? a supra o groaznică nenorocire. Ce nenorocire? Melea din ea l-am găsit adentul, în legătură cu ceea ce a ați spus dumneavoastră. Mm. Căutând sărabat de la această tristețe, l-am dus să ne plimbăm în port. Mm. Acolo, printre multe alte lucruri, ochii mi s-au oprit asupra unei corebi turcești destul de rătoase. Ah. Un tânăr turc cu o împătișare plăcută mi-a poftit rământul cu brațele deschise. Am intrat... Am mâncat cele mai bune fructe din câte există și am băut un vin pe care l-am găsit cel mai gustos din lume. Și <gântări> ce găsești trist în asta? În timp ce mâncam, Turcul a scos corabia în larg și văzând că eram am depărtat de țărb, m-a aruncat într-o luntre și m-a trimis să vă spun că dacă nu-i dați grabnic prin mine 500 de scuzi, îl duce pe fiul dumneavoastră într-o insulă pustină Mai voi n-ai 500 de scurs Da, domnule, și pe deasupra nu mă păsuiește decât două ore Ma bestia de turc, să-mi dau o lovitură ca asta Trebuie să hotărâți fără pavă cum să salvăm din lanțuri un fiu pe care-l iubiți atâta Mă, ce dracu căuta pe corabie? Nu putea să prevadă ce -o să se întâmple Du-te du-te repede și spune turcului da? că-l dau în judecată Judecat în largul mării, băbate joc de mine, nu. nu. Ce ce mai bă căuta pe corabie? Ce suru îi împinge uneori pe oameni. Au fost! pe. Spunei turcului să mi-l trimite pe un înapoi Aha? și am tu tot acolo în locul lui până ce stâng suma pe care mi-o cere. O clipă, domnule, v-ați gândit bine la ce spuneți? Crezi că turcul ăsta e atât de negheob încât să primească un pırlit ca mine în locul fiului dumneavoastră? Ce -ai bă că buta pe corabie. Nu, nu e nenorocirea ce l așteaptă. Gândiți-vă bine, domnule. Turcul nu ne-a decât două ore. Și zici că cere? 500 de scuzi 500 de scuzi, mă, ăsta n-are pic de conștiință Ave dreptate, n-are știe ce înseamnă 500 de scuzi? Da, domnule, știe că sunt 1500 de livre Da, ce mai ai bă tape cu corabie? Așa e, dar cum să bânduiască ce avea să se întâmple? Vă rog, domnule, grăbiți-vă, domnule haide Ia, ia cheia de la meu. Așa Îl Deschis și vezi la stânga Așa. o cheie mare, cheia de la pol. Da, domnule, Te duci și ei toate vechiturile care sunt în coșul mare și le vinzi la haine vechi ca să-mi răscumpere băiatul. Poftim cheia înapoi, domnule. Ce-i cu să Visați cu ochii deschiși? Nu scot nici o de franj din vechiturile alea. Ce mai ai bă căut apre o plata, domnului de corabi și gândiți-vă că vremea nu așteaptă și că s-ar putea să vă pierdeți fiul. Vai, pietru meu stăpân. Cine știe dacă te mai văd vreodată? Și acum când eu stau și mă tot tocmezc, dumea ești dus ca sclav, cine știe unde. Dar cer mi e martor că am făcut tot ce am putut pentru dumea și dacă nu ești descumpărat, devine numai lipsa de înțelegerea mi-a ta. Stai, stai, scapă. Mă duc să caut. Grebiți-vă, domnule, tare mă tem că a trecut vremea. Cât ai spus? 400 de scuze. Nu, 5 5? 500 de scuze. Da Ce naiba că o pe corabie? Aveți perfectă de toate, dar grăbiți-vă Nu puteți să se plimbești în altă parte? De vorat, dar grăbiți-vă O blestemată corabie Sine. Sine bani Uitați-mi că tocmai am primit suma asta în aur Dar zău nu credeam că îmi va fi bat așa de curând Uite Uite bani, du-te de-mi răscumpără băiatul Da, domnule Și spune-i turcului aluia că e un ticalos. Firesc, am să-i spun Dar ce faceți, nu-mi dați pungă? Un nemernic turcul ăla Nu-i așa că e un nemernic? Da, sigur, nemernic, da-ți-mi da Un om fără conștiință, un hot Punga, punga să spate de la mine, fi da oricărui drept 500. de scuri Sigur, punga, punga S -s, Să știi, scata, Da. Să știi că nu-i dau nici pentru totdeauna și nici de tot. Să ținei de mi dată punga. Iar dacă mi cade o dată în mână, știu eu să mă rezolv. Nu nici vorba, Da. Du-te, du-te. Du-te repede și adu m Domnule, vă bate joc de mine? Am Unde sunt bani? Nu i-am da? Nu prea. i ați spus din nou muzunar. Ha? Nu, mă durea. O durere a mea ca Scapă. Scapă-mă de cine cine bani. Așa. Și păi, ai m -a pe corabie <laughs> Corabie preștebat Ah, câtute învârtindu-te Dacă bine n-ai terminat încă Ai să-mi cu vârf și îndesat -mi minciuna Că l-aș fi trădat pe leam Iată, și pe de domnișoare, Leandru și Octav! Scapi, ce se ai reușit să faci ceva pentru mine? Ai făcut ceva spre a-mi salva iubirea din impas? Iată, domnule Octav, cei sute de pistol pe care i-am luat de la tatăl dumneavoastră. Cât mă bucură, îți mulțumesc, capet! Pentru dumneavoastră, domnule Leandru, n-am putut face nimic. Atunci nu mai rămâne decât să mor. Nu mai am de ce trăi, dacă zerdați. dați veni de ce vă pripiți așa? ce ai vrea să fac? Am și bariul dumneavoastră. ca viața! nu mai dacă ne îngăduit și mie o mică răzbunare împotriva tatăl dumneavoastră pentru necazul, ce mi-a făcut. Tot ce vrei, de martor, da. Poftim, iată cei Atunci uh. să mergem, să o răscumpărăm pe aceia care mi-e atât de drag. Între timp, Zărbinec și Hiasint au legat o strânsă prietenie. Era și firesc. Soarta lor era doar atât de asemănătoare. De altfel, acest lucru doreau și cei doi îndrăgostiți, Leandru și Octav, ca iubitele lor să fie bune prietene. Dar și pentru aceasta a fost nevoie de sluga dumneavoastră scapa și de prietenul Silvestru. Da, iubiții voștri au hotărât între ei să fiți împreună. Îndeplinim porunca ce ne-au dat. Oastrele poruncă e cât se poate de plăcută. Accept cu bucurie o prietenă ca Nici Eu nu dau înapoi când mi se iese în cale cu prietenie. Dar când mi se iese cu dragoste? Cu dragoste e altceva? Primește ai ceva mai mare și nu sunt chiar atât de îndrăzneață Cred că acum sunteți, dar față de stăpânul meu. Sunt la din fire și nu Dar chiar rezând, sunt serioasă în privința anumitor lucruri. Stăpânul tău se înșală crezând că ajunge să mă fi ajutat răscumpărându-mă pentru ca să devină a lui. Trebuie să mai cheltuiască și altceva, nu numai bani. Pentru ca să răspund iubirii lui așa cum vrea, îmi trebuie o dovadă. A credinții sale, o dovadă dichisită cu anumite ceremonii foarte necesare Și el năzăiește la dumneavoastră cu gânduri bune și cinstite Nu sunt eu omul care să mă amestec în treaba asta dacă ar gândi altfel <laughs> Vreau să cred că așa e de vrede ce mi-o spui Dar privind piedici din partea tatălui lui Le venim noi de ac Soarta noastră asemănătoare, Zerbinet Trebuie să întărească și mai mult prietenia dintre noi Dumneata știi cel puțin cine te-a dus pe lume iar sprijinul părinților pe care îi poți prezenta e în măsură să descurce totul. Dar eu, eu ce sunt? O beată orfană, culeasă de pe drumuri de niște ghicitori ambulanți. Și sunt atât de săracă încât nu voi putea îmblânzi voința unui tatăl la cum de zesc. În schimb, dumneata, ai norocul că cel pe care îl iubești nu este ademenit cu o altă căsătorie. Nu de schimbarea din sufletul iubitului trebuie să ne temem. Cel mai jos lucru în asemenea treburi este autoritatea tatălui. De ce să se pună opreliști simțirilor curate? Cât de bine să iubești? Când nu întâlnești piedici în calea acestor plăcute lanțuri Cu care două inimi se leagă împreună Glumiți, liniștea în este neplăcută O fericire netedă devine plicticoasă În viață trebuie sunișuri și coborâșuri Iar greutățile care se ivesc atât să simțurile Sporesc plăcerea. Hai Spune povestea aceea atât de nostimă despre vicle mine prin care ai să storci bani de la bătânul celălalt. <gântu> ce Silvestre Vă va spune la fel de bine ca și mine. Am în cap o mică răzbunare a cărei plăcere O, voi gusta cu rănicie. De ce, ce ne de nimeni să cauze necazul cu lumânarea? Îmi place să mă având în acțiuni drăznețe. ți am mai spus odată scapand și dacă ai vrea să mă asculti pe mine, mai bine ai lăsat baltă planul tău. Da, dar mă ascult pe mine. Adevărat, este stăpân pe spinarea ta și poți să faci ce-ți place cu ea. Primește ca să nu m-au oprit niciodată și uresc file bicii. Care gândindu-se prea mult la urmări nu îndrăznesc să înceapă nimic Vom avea nevoie de ajutorul da. tău, scapă, da, scapă. Dumeva să duceți-vă, domnul ișoară, zărbinet Du-te și tu, Silvestre, da. vii da, eu o da. da, da, Atunci da. să mergem, mergem zărbinet Așa e, e, scapă, ce s cu fiul meu? Fiul dumneavoastră, domnule, se află în siguranță pe dumneavoastră însă vă paște acum cea mai mare primejdie din lume. Mă, ce vrei să spui? În clipa când vă vorbesc sunteți căutat ca să fiți ucis. Eu? De cine? De fratele fete, pe care Octava a o la luat pe soție. Mm. Zice că planul pe care l a sticuit de a pune pe Fica dumneavoastră în locul pe care îl deține acum sora lui, va mm. duce fără doar și poate la desfacerea acestei căsătorii. Și cu gândul la asta, a hotărât sus și tare să-și descarce mânia asupra dumneavoastră și să vă ucidă pentru a-și răzbuna onoarea. Mm. Cum așa? Prietenul lui Spădasin, ca și el, vă caută pe tot și vor să știe unde vă aflați. Am văzut chiar pe aici pe culo, soldați din compania lui care îi scodează pe cei și supraveghează toate drumurile ce duc la locuința dumneavoastră. Mm. Așa că nu vă mai puteți întoarce acasă, mm. nu mai puteți face niciun pas. Mm. Nici, dreapta, nici stânga, să vă dați drumul stânga fără să credeți Vai, vai de mine. Cum să scap? Bunul -o nu, vai nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, scapă? nu, știu, nu, dar nu, nu, nu, din creștere nu, nu, nu, Stați! nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, am eu ceva în cap, dar sunt în primești să fiu cotonocit, domnule. nu nimic scapă. Haide, arată-te servitor credincios. Nu mă părăsi te rog. Fie, am pentru dumneavoastră o dragoste și o grijă care nu mi, -mi să vă las Bă, crede Mă credem. vei fi răsplătit. Îți făgăduiesc costumul ăsta după ah. ce s-o mai învechii puțin. Da. Stați, stați o clipă, mi-a venit o idee ca să vă scap. Mm. Trebuie să vă băgați în sacul ăsta Vine <coughs> <coughs> cineva Nu-i nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. nimeni <coughs> Trebuie zic să intrați în sac luând aminte să nu vă mișcați. Vă voi ridica în spinare ca pe un balot și voi căra așa până acasă pe sub nasul duşmanilor Odată ne vom putea baricada și vom trimite după ajutoare Ideea e bună Cea mai bună din lume, o să vedeți. La mi tu menciunea Ce ai zis? Am zis că tragem noi capa dușmanilor. băgați vă în sac Așa. Am, până în fund! Să n-ai minte să nu scoateți capul afară, să nu vă mișcați, orice s-ar întâmpla! Nicio grijă, că știu eu ce am de făcut. Nicio vorbă, iată-o spărății în care vă caută! Așa, jupâneai să-mi o plătești. în schimb, glasul de noi să-l mai cunoști. Cum? n să ucidem pe xeronte de asta? Și e nimeni să spui la mine unde e? Ei, n-auzi? Domnul Cosacu! dai la tine un banal și tu spui unde poate fi îl căutați pe domnul Geronte? Da, caut la el Bro, veni, dragii, el moare în bataie cu ciumagu Da, domnule, bataie cu ciumagu nu se dă unor persoane ca el Nu e iedină cu care se parte lumea așa Ce? Prost asta de Geronte Tica rosa asta Gorara asta Nobile, Geronte, domnule, nu este nici prost, nici ticălos, nici gorara Tu? Tu prietenul este cu Geronte asta? Da, domnule, sunt Ah, dragii este prieten cu el? Foarte bine! Atunci ca pestuccio major în loc de el! na, na, na, de da, da, da, înainte. Eu o Eu mor tine! E mi că bataia prinde bine. Ah, te stru, nu mai pot! Aaaah, aah, bine că a plecat. Nu scapam, mai poți să nu-și puțin din sac. Abia mă mai mii. Hai, doarule, m-a făcut zob. Mă doar, umerită, nu mai pot. Ce umerită-i? Într-ai mâia luvit într-una. Nu, doarule, spinarea mea a dat cât de miluită. Dar unde ai pus sacul aici? Băgați-vă la loc în sac, a venit încă unul cu o mutră de străin. E mai arga în comunie, poriși nu-mi găsi în să toată diavolul ășa de girunte! Ești bună-ne de emoții, om, rog la gnața! Vedea nu știu unde e girunte asta că de o căutam? Nu, domnule, nu știu unde e girunte. Nu vreau le mare lucru! Vreau solamente să dau pe spinareul eu tot dozina, ce vezi și trei patru înțipa tu zubiți de sacă Ce? ce e asta? La mine se pare că văd bici când ceva în sac asta! Ce este mântru? Ah, nu vrei să ales? Atunci primești pe din na! Na! Na! Incaport și până în jurul de. Cum va doare? M-au omorât! M-au omorât! Oh, bine că a plecat și asta pot ieși din sac, că nu sunt stropiți. Și o să mor, doamne. De ce n trebuia trebuit să dea tocmai inspira. mea? Eu am fost cel lovit, se apropie o jumătate de duzile de soldați, repede la loc sac. nu timp de pierdut. într de data aceasta, însă, Jupân Geront a putut mai mult noroc. Tocmai mă pregăteam să ceomagesc, dar a scos capul afară de sac. și, ne văzut niciun soldat, am înțeles că eu l-a Atunci, ce să fac? Am luat-o repede la picior, consolându-mă că oricum două porți de ceomege tot a înghițit. Iar Jupân Geront a început să strige după mine: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ah, nu nu o aici Și nu știu de ce te crizești așa Cu Ce vrei nu. să spuneți, domnule? Vreau să spun! Vreau să spun că nu trebuie să-ți bagi joc de mine Dar răzul meu nu are nicio legătură cu dumneavoastră de o poveste pe care tocmai am auzit-o Poate pentru că mă privește și pe mine, nu știu Dar niciodată n-am găsit ceva mai nostim Ca șotea pe care nu fiu i-a făcut-o tatălui său Pentru a scoate bani de la el a? Un fiu tatălui ca să-i scoată bani? Da Te rog, spune -mi și mie istoria asta Cu dragă inimă Sărta a vrut să trăiesc de mică în mijlocul unei cete de oameni care, privegind dintr-un loc într altul, își fac de lucruri cu ghicitul și uneori cu multe altele. Mm. Sosind de la acest oraș, Un tânăr măzării și sunt îndrăgostiți de mine. Mm. Ai domat tuturor tinerilor, Credea că ei dai ajuns să mă amețească cu suspine și cuvinte frumoase pentru a obține tot ce vrea, dar mm. s-a înșelat. A vorbit așadar cu oamenii care mă posteau despre dragostea sa, iar aceștia s-au aratat dispus să mă dea după el în schimb unei sume de bani. Mm. Din păcate, însă, iubitul meu are un tată care, deși bogat, este un avar înrăit. Cel mm. mai uricios om din Cred că <laughs> putea să-mi aminteze numele lui. Hai, de ajutati Nu puteți spune numele una din orașul ăsta cunoscut drept cel mai vestit avar. No. <laughs> nu, bă, numele lui este un ronron, O orr, orron! nu. Jerot! Ge da! Chiar așa este jerot! De calicul asta e vorba! Dar să ne întoarcem la povestea noastră. Oamenii care m-au crescut au vrut să plece chiar astăzi din oraș și fără îndoială iubitul meu m a fi pierdut pentru totdeauna. Dacă n-ar fi găsit ajutor în dibăcie unui servitor de-a lui... Ah cât privește numele servitorului păsta, îl știu, îl cheamă scapă! E un om fără pereche și merită toate laudele. Canaria. iată te er, tipul de care s-a servit ca să tragă bătrânul lui Clapa <laughs> Se duce la javra aia de zgârcit <laughs> și spune că plimbându-se în, în port, cu fiul lui <laughs> Au văzut o corabie turcească unde ah. au fost poftit să intre Că un tânăr turc le-a oferit o masă <laughs> Când duc în tine, cum pornit în larg, și că turcul a trimis pe el singur la mal într-o luni cu porunca ca să-i spună tatălui stăpânului său că dacă nu-i trimite dată 500 de scuze, îl duce pe fi undeva departe. Și iată-l pe zgârcitul, pe uricios, o l-am la culme. Nu se poate hotărâ să-și banii de la inimă. Și suferința i dă ghie să gadească o de mișloace ridicole pentru a-și negăpăta. Fiul. La toate, toate acestea valetul Lasă să înțeleagă neobrăzare Acestor propuneri Și fiecare răspuns este însoțit de un dureros Ce n-ai bă pe corabia aia Ah, corabie blestemată Turc de legiu <grijă> În sfârșit, în sfârșit, după ce a căutat tot soiul de ieșiri, după ce a gemut și a oftat îndeluc <laughs> a, a, a, a, a, a, Îmi pare mi se că nu de povestea mea Ce ziceți? Zic că tânărul ăla e un nemernic, un nerușinat Și că va fi pedepsit de tatăl său pentru farsa pe care i-a jucat-o Că fata aia adunată de pe drumuri este o că O neobrăzată când insultă un om cu vase, Și-o va învăța el minte să mai vine pe aici și să desfrâneze copiii de neam Și că valetul... Valetul e o canarie care, până nu se crapă de ziua, va fi trimis la spânzură. Oh, stați, domnule! domnule. Știi cu cine-ai vorbit? Oh. Chiar cu tatăl iubitului oh, dumitale, oh, leandre! Văd și eu, văd să-mi dau seama, tocmai lui am povestit întâmplarea cu la lui Scapă. Ah, oh, vei chef oh. de vorbă! Înseamnă că ai limba cam lungă dacă nu poți ascunde propriile tale taine. N-ar fi aflat de la altcineva? Ei, Silvestre! întră casă! Mă cheamă stăpânul, domnul Argan! Da, întră în casă! Aaaaaah! Să zic că v-ați înțeles, nevediilor v înțeles cu în Tu și fiul meu Ca să mă treceți pe soare Și no, si credeți no, voi Cum no, să ia de una ca asta? Prelegea mea, domnule Dacă scapan în vă înșală Eu mă spăl pe mâini Și vă dau cuvântul Că n-am niciun amestru să mm, ați -am. vedem noi nu crede că o să-i meargă Nu mă l-ați odus așa Cu una, cu două Domnule, domnule aregant Sunt zdrobit de durere Și eu sunt în să te snădește, domnule geront. Canaria de scapă, printr-o mi-a luat 500 de scuzi. Ațiași canalie de scapă în top, printr-o șmecherie, ah. mi-a mi luat 200 de pistoli. Ah. Dar las mi-o plătiște el. Și asta nu-i totul, ah. domnule Argant. O nenorocire nu vine niciodată singură. Ah. Mă bucuram astăzi cu nădejdea că o să o pe fica mea, singura mea ea. mângâiere Și tocmai am aflat de la omul meu că a părăsit de mult tarentul Și crede că a pierit odată cu vasul pe care s-a îmbarcat e, dar de ce rog v-ați lăsat-o la și nu v-ați îngăduit fericirea de avea lângă M-am avut motivele mele, ea. interese de familie m-au silit până acum să tăinuiesc cea de-a doua căsătorie ea. Dar ce văd? Uite pe doi ca mele! Ah, oh, oh, domnule pandarmi! Spunem și și nu te mai folosi de numele ăsta. Pricina care m-a obligat să-l port la tarent a dispărut. Da. da, unde, unde, unde e fica mea? unde e maică-sa? Am mm. să vă povestesc tot Corabia care ne-a purtat spre Napoli s-a scufundat Iar noi abia am reușit să scăpăm cu viață Am ajuns aici și negăsindu-vă din cauza numelui schimbat Am rătăcit mult până ce am dat de una de post mm. Ne zbăteam în mar nevoi mm. Mama Ian s-a prăpădit sărmana mm. Un tânăr de rang, văzând-o pe S-a îndrăgostit de ea și a cerut-o de soție Vă cer iertare, domnule, dar eu am îndemnat-o să primească mm. Iar acum, fica dumneavoastră este măritată Fica mea, maritată? Da, domnule, cu un tânăr pe nume Octav Fiul unui oarecare, domn Argan Mă Ce Profite! Dumnezeu, ne repede la ea! Unde? Unde e? Spune-mi Spun De cât să invați în această casă? Cum? Chiar așa de aproape? Hai, merin, hai, treci înainte! Urmați-mă! Urmați-mă, oh. domnule Argant, să mergem la fiica O poveste cu totul și cu totul năstrușnică Ei, Silvestru, spune-mi, ce fac oamenii noștri? Ha am două veste să dau Prima, că povestea cu Octav s-a încheiat mm. A ieșit că Iasint este fica domnului Geront Și întâmplarea am plinit de la sine Ceea ce părinții plănuiseră dinainte mm -hmm. Cealaltă poveste este că cei doi bătrâni Amenință să te pelipsească în Și mai cuseamnă mm. domnul Geront Nu nimic Amenințele nu mi a făcut niciodată rău. Sunt nori care se destramă repede deasupra capetelor noastre. Facă de seamă, s-ar putea ca fi să se împace cu tații și să o pățești? Las pe mine, găsesc eu mijlocul să-i potolesc ai, și... da, Hai, du-te, du-te, du-te, scapă, uite -i, uite fă-te nevăzut, uite-i că tocmai Am șters-o. Haide, hai că hai fata mea vină vin la mine. Bucuria mea ar fi fost de plină dacă aș fi putut-o vedea și pe maică ta cu tine. Iata, mama, s-a prăpădit. Știu, știu, mi-a povestit Nerin totul și am mai aflat că te-ai și măritat. Tată, să nu fi supărat! Octavi. iată tot că vine! Vino, fiul meu, vino să te veselești cu noi pentru fericitul deznodământ al căsătoriei tale. Nu, tată. Toate propunerile Dumitale de căsătorie n-au niciun rost. Trebuie să scot masca în fața Dumitale. Si s-a vorbit despre legământul ce l-am făcut. Da. Dar nu știi ce că... tot ce trebuie să știu. Lasă să spun că fica domnului Geront... Fica domnului Geront nu va fi niciodată nimic pentru mine. Ba, va fi. Nu, domnule, vă cer iertare, dar sunt hotărât. Ascultați, mă Nu ascult nimic, Silvestru. Soția ta... Nu, tată, îți spun, nu, nu, nu! Mai bine aș muri decât să o părăsesc pe iubita mea, Iasint. Priviți-o, e minunată. Vă voi iubi toată viața și altă soție nu vreau. <laughs> Foarte bine. Atunci ce At de... <laughs> <laughs> Tata, mi-am regăsit tatăl, domnul Ce? Geront, e tatăl meu! Domnul S-a da. tatăl... terminat cu necazurile noastre, iubitele, iubitele, vom diversifica! Haideți, haideți acasă la mine, vom sta de vorbă mai în largul nostru Ah, tată! Tată, acum că te-am regăsit, mm. te rog din suflet să nu mă desparzi de fata asta drăgălașă pe care o vezi aici. Izir mm. are însușiri care te vor face să o prețuiști când o vei cunoaște. Mă vrei să primești la mine în casă o ființă care e iubită de fratele tău și care mai adinea ori mi-a spus de la obraz o mie de necuvință. Domnule, vă rog să mă iertați N-aș fi vorbit așa dacă aș fi știut cine sunteți Și nu vă cunoșteam decât din auzite Cum din auzite? Tată, dragostea fratele meu Leandră pentru ea Nu are nimic vinovat și răspunde cinstea ei asta stai culmea N-ați vrea cumva să-mi insor fiul cu ea O, o necunoscută care pe deasupra Sucește capul băieților Tată, no, no, no, no. tată nu fi supărat că iubesc o necunoscută care nu-i de neam și nici averenare. Cei de la care am răscumpărat-o mi-au destainuit că este din orașul ăsta și de familia aleasă. Au recunoscut că ei au furat când avea patru ani. Cum? Iată, iată o brățară pe care mi-au dat-o. Poate ne va ajuta să-i găsim părinții. Mm? Oh. Ai putea să-i faci ca să-i cari la frică de care vorbești? Frică! Frică! Frica? Frică! Frică! Frică! Frică! Frică! Frică! Frică! chiar Frică! Frică! Frică! mea! Frică! Frică! Frică! Frică! Frică! Celule, ce Frică! Frică! Frică! Frică! Domnule, Ce? domnule, Ce? domnule, Ce? domnule s-a întâmplat o nenorocire Ce, Carle? Vorbește odată Bietul scapă Un nemernic bun de dus la șlea Vai, domnule, degeaba v-ați mai osteni Trecând prin dreptul unei clădiri, i-a căzut în cap ciocanul lui din și a spart asta Sărmanul, trage să moară Aș rugat să fie adus aici pentru a vă putea vorbi înainte de moarte unde e? Iată-l, doi oameni îl poartă pe sus și tot corpul e înfășurat în feșe domnule, Ah, domnilor, vedeți, domnilor, vedeți ce stare de plâns sunt. Ah, domnilor, înainte de a-mi da ultima suflare, vă rog din inimă să mă iertați pentru tot ce v-am putut face. Și mai guseamnă domnul Aragant și domnul Geront. Mă, eu te iert. Hai, mori în pace. Pe dumneavoastră, domnule. L-am jignit cel mai mult cu ciomegele pe care... Măi, da, și nu mă vă și eu. A fost o, o foarte mare îndrăzneală ciomegeala pe care... Ne-i Murind, am o neînchipuită durere pentru ciomegele pe care... Mă, n-auși, da, ceodată te vai, vai ce bunătate. spuneți spune domnule... Mi-a cu dragă inimă pentru acele ciomege pe care... Mai da, să nu mai vorbim de asta. Îți iert totul. Gata, să zis. Ai, domnule, mă simt liniștit de când mi-a spus vorba asta. Bine. Bine, te iert, dar cu condiția să mori. Cum așa, domnule? Dacă nu mori, îmi iau cuvântul înapoi. A, a, iar mă cu slăbiciune. Domnule, având în vedere bucuria noastră, trebuie să-l iertați fără condiții. Hmm. A? Mă fie, <ea>. <fie> da, da, e pentru ultima dată Haideți să cinăm împreună ca să ne bucurăm mai bine de fericirea noastră Și, și pe mine, pe <fie> mine până ce vine moartea să mă ia în capul mese Ați ascultat Viclenii lui Scapin, Comedie de Molière. Traducere de Aurel Baranga. Adaptare radiofonică de Ștefan Tita Distribuția a fost următoarea Argant Nicolae Gărdescu, artist emerit Geront Ion Finteșteanu, artist al poporului Octav Sebastian Radovici Leandr Damian Crășmaru, Zerbinet Valeria Gajalov Iasint Rodica Suciu Scapin Radu Beligan, artist al poporului